Якихось звичаїв занадто вважає на чужу думку і оцінку збоку. Більшість місця неначе носили на собі відбиток обережного питання, що люди скажуть, тим приємніше було зустрічати справді оригінально вбраних людей, а то й смішливих відчайдухів. Ірина вітала їх щирою усмішкою. Вони підривали вулицю своїм нестандартним виглядом. Найбільше імпонувало Ірині почуття іронії, яке виявлялося в манері вбиратися. І схильність до парадоксів особливо подобалося поєднання речей, вихоплених із різних стилів, із різних рівнів цінової шкали. Наприклад, давньої бабусиної блузки, вдягненої разом зі штанцями від Ан Демельмейстер. Вийшли з пакунками на вулицю, кожна задоволена своїм вибором, і побачили тітку Марину під парасолою з пакетом, притискала його до грудей, щоб не намок під дощем. За десять хвилин уже сиділи разом у піцерії. Якби знала, що одночасно вештатимуться по крамницях, умовилася б перед тим на зустріч. Тітка Марина поставила свою паперову торбу на підвіконня, щоб ніхто не вкрав, похвалилася купленою спідничкою, провела долоною по сірій тонкій вовні і знову сховала. У тій стоковій крамниці побувала, про яку почула від Ірини – Сто років нічого собі не купувала, усе якимсь лахміттям задовільнялася. «А краще пішли до мене», – повторила тітка Марина. Від неї пахло різкими парфумами, дістала, мабуть, якісь давні забуті. «Маю вдома вареники з картоплею». «Коли ви востаннє їли вареники з картоплею?» «А от зараз замовимо». Сонька підтягла меню до себе. Тітка Марина зазирнула їй через лікоть і жахнулася. «Це порція вареників стільки коштує? Здирники! Ходімо звідси!» «Ні», – спокійно відказала Сонька, – «ми не вареники замовимо». «Та вони б мені й до рота не полізли». «Не вареники, бо на вареники ми до вас підемо згодом, а зараз ми спробуємо...» Лазанью, їли лазанью. А що це таке? Листкова така запіканка з тіста вам сподобається. А про вареники я пожартувала вони в італійському ресторанчику, як екзотика, тому такі дорогі. Тітка від лазаньї аж не тямилася. Ірина з сонькою не почули від неї сподіваного. Та що тут такого? Та я таке вдома можу зробити. Вона підібрала шматочок чиабати, залишки соусу і, витерши руки серветкою, підсумувала. Дуже-дуже смачно. Я тобі, Ірину, дуже вдячна, сказала тітка Марина. Коли їм принесли жасминовий чай, вдячна тобі за обід, за те, що напоумила купити щось новеньке, а головне, її очі розчулено зблиснули, за те, що запросила мене в цей свій показ. «Нема за що?» – знітилася Ірина. «Є за що?» – заперечила тітка Марина. І кілька разів провела до Леонею по білій скатертині, змітаючи невидимі крихти зі столу. «Є за що?» За те, що я зустріла свій важливий вечір, коли була до нього готова. Хоч і не знала, що саме на мене чекає. Я ж тоді перед першою репетицією пішла до перикарні, зробила манікюр і зачіску. Ти ж зауважила, що в мене була нова зачіска. Я двічі передягнулася перед тим, ніж вийти з дому, аж поки залишалася собою задоволена. І Валерій мене побачив саме такою. Розумієш? Розумієш, як це було важливо? А уяви, якби ми зустрілися за інших обставин, якби я вийшла вигуляти тяпу в першій ліпшій ковтинці, у спортивних штанях, у старих пантофлях, не дай Боже... Вибігла я з хати, думаючи тільки про те, щоб упоратися за рекламну паузу, бо тяпа вже півсерії сидить коло вхідних дверей, чекає. І от ми виходимо. Тяпо, а ну і раптом бачу він. Та я б до нього навіть не озвалася. Тітка Марина весь вечір говорила про свого Валерія. І раз у раз повторювала. Яке це чудо, що ми зустрілися. Яке диво. Прощаючись, Ірина подарувала їй свої парфуми «Сенсі» від «Армані». «Беріть», – сказала, – «вони вам пасуватимуть. Там основний мотив – жасмин з мису доброї надії. А я собі ще куплю, але не передавайте куті меду. Парфумів на собі зазвичай ніхто не чує. По краплі за вухо. І досить. Магда, яблуко-курча. Наче цвіркотливі горобці сховалися в кущах поміж гілля. Дітей не видно, але добре чути поза щільної огорожі з лискучих самшитів. Сидять у пісочниці за зеленим живоплотом, бавляться машинками. «Ти що, Блискавка камаквін?» – звенить сончен голос. Вона на правах старшої присікується до брата. «Це я, блискавка Маквін. Я, а не ти. Моя черга. Дай сюди!» Малий одразу й погоджується. «Тоді я сирник-буксирник». «Що, хлопче?» – без паузи звертається до сестри. «Гайда до Валери, трактори лякати!» Минулого разу вони пояснили Луїзі – Перебиваючи одне одного, що то за сирники, боксирники та блискавки-маквінники. Ще й мультик показали, вона їх англійською вчить.